— з тобою. А ви тут що? — скрикнув, зараз побачивши Мручка і ще двох козаків. Мручка поклонився по Туркендо свого грему купувати прийшов, жартував. — Її купились? — спитав жартуючий собі Лайна Росків. — Нас подобалися жадні. — Ого! А так, ми старі, більше вибагливі від молодих, нас не вдоволиш будь-чим. Грекині попадалися гарні, стрункі, смахляві, з рівними носиками, так тих не торгували, бо вони з чоловікам ходять. Воєнровський не дивувався Мручковим жартам, бо Мручкові жартів не купити, але дивно, що він табор і своїх людей без догляду лишив. Сказав це йому, взявши довірно під руки. Мручков зам'явся. «Як би ваші милості на це відповісти?» Ми тут намет купили Не особливе, все-таки намет Що намет, то намет Може звіятися вітер Принести дощ, або й Сцепнути градом, а в наметі Будь тим, куриш, на ніс Тобі не капли, тому-то ми її купили Ви собі в трійку купили? Показав нам ручкове товаришів. Трійку, та не для себе А для пана Гетьмана Якщо не відмовиться прийняти наш немудрий вчинок. Войнарозки вухом своїм не вірив, не знав, чи дивуватися, чи й дякувати, але ручками, мабуть, це помітив, бо попрощався йому спішно вертатися. От туди мручко, говорив Андрій до Ганни. Ми ще й не погадали, що дядькові годі на возі лежати, а він уже й на мед добу. Засоромив нас, як гадаєш, Гангу. І не перший раз збрію Сотник А більше від усіх полковників вірний Більше Вся наша надія на такісь, як він На людей простого, але великого серця Наші старшини, мабуть, кропаща народ За малими тільки виміктами А що тобі цей швед по-німецьки билакав, бо я не чула добре? Спитала наразганна Не так сказав, як обіцяв, що скаже і як тайна, то й не кажи, почувся дукір Ні, Ганно, я перед тобою тайн не маю, але він дійсно нічого певного ще не знає Кур'єр від султана до короля був Чи не за нашу шкіру, торги ведуться? Можливо, бо воно вже не раз так бувало, що сусіди билися, а нас боліло Гарно, погадала собі Ганна, і вже не питалася більше Навіть базаром перестала цікавитися Хай собі промишляють і торгують, як хочуть. Тут народ продають, цілий народ, може, на довгі-довгі часи, з ділом і з душею, з землею і волею. Соромно і страшно зробилося їй. Мала повні очі сліз. «Ти не можеш на це дивитися, байдуже, Андрію. Не смієш?» – повернулася до Война Росткова. «Треба тобі з королем на розум побалахати. «Не здавайся на те, що горник робить, чужими руками ли жар добре загрібать, диш нічого». «Після того, як апостол зрадив?» «Анночка», – і на Роскі, – «він не зрадив». «Хай буде, що він тільки відступив, покинув, відрікся від мене. як хочеш. Не будемо перечитися за слова, але після того, кому ж довіряти нам, на кого покладатися, я не знаю». Войноровський мовчки йшов біля неї Не знаходив слів, щоб заспокоїти Ганну Боявся дратувати її Знав її палку зворушеного вдачу Захоплювався Розжалоблювався, як дитина І саму правду сказати було моторошно Швед так обережно балакав Бо щось знав і не хотів сказати Ціла надія на короля він на нікчемність не здатний, але ж би він тепер у чужих руках, зданий на ласку і на ласку турки. Можуть зневолити його, щоб видав мазепу і мазепиних людей. Якщо до чого прийде, так краще згинути, ніж мають торгувати нами, як невольниками або як худобиною, дві жінки за одну клячу. Ті слова ніби з його власної душі добули. Це була справді остання розв'язка цього важкого питання. Так, Аночки, краще згинути. Не бійся. Ми це потрапимо зробити, якщо іншого виходу не буде. Але поки останній промінь надії не згас, а будемо жити, бо любимо життя так, як ти його перед хвилиною любила. Якийсь молодий софт приступив до них. Обіцяв показати муше і повести на цвинтар. В муше є написи цікаві чудові коври на мармурових плитах, а на цвинтарі – тюрби, що коштували величезні гроші. Ганна не хотіла. Другим разом, Андрій, для мене кругом цвинтар і самі тюрбе. Вертаємось краще в табор. Я не спокійний. Може, ти не потрібно хвилюєшся, Анна. Нам поки що треба... Радіти, що знайшли приюти і не попали в руки царя. Ах, сумна радість, Андрій, сумна. Спішилися. Ганна їхала по вузку, войно зі своїми людьми кінами скакав. У таборі не на несподіванку застали. Мручко, затикавши по лікті рукави, допомагав бендерським купцям Розбивати і притріплювати До вбитих у землю кілків блюдо голуби з золотом та Вишиваний намет Обведемо його рівчаком, Щоб вода спливала Почепимо хоругу, Ще більшу, як у шведів, Щоб її сере скір у бендерах бачив Деревна садимо кругом І квіток, побачите, Яка тут резиденція буде Очі йому з радості світилися Вдача українського хазяїна. Що ти вдієш? Гетьман з вдячним серцем Прийняв дарунок від своїх вірних людей Йому бутімто покращило Зліз зі свого воза І проходжувався, оглядаючи намет Та розмовляючи з козаками Питалися, коли вертатимуться Це було повсякчасне питання Мало що не при кожній стрічі А невже було турків погано? Щоб погано, то ні, а все-таки дома куди краще. Заскучали ми за Україною, ах, як заскучали. А вона за вами, дітки. Так і дождіть, дасть Бог, повернемось. Не лікувати нам у Бендер. А що скучаєте за Україною, так це й гарно. Може, її більше полюбите, вернувшись. Ох, не зміли ми